Bai bai, hori momentu biziki bortitza izan da. Hor garen berda hordu arte ta jendiak bildua ziren eta beren elkartasuna uh, adierazteko sinplekieta uh, eta, eta umurearekin ere eta gero momento batian poliziak otorratzu uh, mugitu nahi izan dituelarik eta jendena artetik pasatgian eta halako mugimendu bat izan da tabe riala hasi dira uh, kolpeka eta hor beren tresnak erabiliz bai uh, makila eta Flashball delako horiek, nahi du pilotak, eta botaz eta pilota horiek. Kertatu da nik asetariekin nintzela, hor batzuek filmatzen eta nik habatzen eta e, mugimendu hori izan delarik jendeak barriatu dira eta hor gelditu niz, ikusi dut norbait lurian, nahiuk nahi handut hor bildu. Eta hor zen poliziar bat, beraz bere armaikin, parian zena, lau metretan, hola, e, tiratu dat, eta tripan ukan dut, e, eta pilota hori, biziki bortitza dena, funtsan. E, Zauri gotxor bat bat duzu? Bai, bai, bon, ageri da, bainan geroztik, ospitala joan bai gira, eta ez da beharrik, eta barnagotik eta deuso hunkitu izan. Baina beste toki batian egogia izan balitz eta holako distantzia batean egia da bizikik gauza lanjerosa dela. Eta momentu hori bortitza eta lanjerosa izan da, hori bizi izan duguna. Biltu da eta poliziereketa nahi zutela batzu eta txokiza aldatu eta mainan kargazi dituzte jenden artetik eta hodean biz dena jenden artetik basatuz eta poliziak jenden kontra, eta horge izan da mugimendua berehala berehala abiatu dira beraz kolpeak eh, hien partetik, hor eta bon ba zituzten treseriak aurtako eta baliatu dituzte normalki urgunagotik baliatu behar dituzte, bina biziki urbiletik baliatu dituzte, eta hori da biziki lanjerosa izaiten aldena, eta hor ziren, edo zuen jender buruz ez, eta baziren gazteak, baziren biziki gazteak ere, eta e, hon, adinekoak ere, ikusi ditugu, eta hor bon, partitu da bat bat ean. Zik, bila ere manak izan zirizte donapale urat? Bai, bila donapale urat beraz, eta beste batzu uh, bayonat, E, hork, ala, nik ikusianuen lukian zen eta presunahua, e, baiona ateramana izan da. Eta, eta ala, hork, nertatu, onkertatu da hori bizikifite, baina erramezala bortitza. Baz, yes, gazetariak ere, hunkiak izan direla, behizkuntzari gabe, eh? Bai, bai, hor dena den, hor eh, ziren eta jende, edo zoin jenderi buruz, hor hasi dira tiraka eta, eta kolpeka. Eta hor, hor, ono xantza, ez baita gauza gehiagukuri gertatu. Baina, hala hori ahitzeko da, edo zoin jenderi buruz beraz aizan dira,